Горе нам, марне, бо слово тієї я виронив днини, як утішати героя Менойта, узявсь в його домі, я говорив до опунта, повернеться син його славний по здобутті Іліона, і здобичи частю своєю. Але не всі. Виконує Зевс людські побажання. Тут же обом обагрити судилось нам кров'ю своєю, Туж таки землю троянську, бо я не вернусь у вітчизну, В домі своїм не зустріне. Мене ні Пелей сивочолий, ні моя мати Фетіда, А тут же земля мене вкриє. Нині ж, Патрокле, якщо пізніш тебе піду я під землю, не поховаю тебе я раніше, ніж голову й зброю Гектора гордого смертю твоєю сюди не доставлю. Дванадцятьом перед вогнищем голови я постинаю трої славетним синам за твоє відомщаюче вбивство. Ти ж тим часом полежиш при кораблях крутобоких. Будуть навкруг повногруді троянські жінки і дарданські, днями і ночами ридаючи, сльози гірки проливати. Силою ми здобули їх, та вістям списів міднокутих, як здобували багаті міста залюднені густо. Мовивши так, наказав своїм воєм Ахіл Богосвітлий. Мідний великий триніг на вогонь поставить, щоб швидше тіло Патрокла від бруду і плям кривавих омити. Ті ж троєногі над вогнищем ставлять казан для купання, повин наливши води, і хмизу вогонь підкладають. Полум'я враза хопило казан, нагріваючи воду, Як закипіла вода над мідним триногом блискучим. Тіло омили вони і оливою намастили. Дев'ятилітнім бальзамом криваві намазали рани, Потім намари поклали, у легку тканину вгорнули Від голови аж до ніг і саваном білим покрили. Протягом цілої ночі тоді спрутконогим Ахілом плакали стогнучи всі над Патроклом сини Мірмідонян. же до Гери, сестри і дружини своєї, промовив. От досягла ти свого, велеока, володарко, Геро! Вбій! Крутконогого ти навернула Ахіла. Здається, ніби сама породила ти Довговолосих Ахеїв. Мовить у відповідь так Велеока-володарка Гера. От ти жахливий, кроніде! Яке би ти слово промовив! Часом і смертному щось Замислить на іншого можна. Хоч він і вмерти повинен, і задумів наших не знає. Як же то я, що найвищою серед богинь величаюсь, Двічі шановна, з народження свого І тим, що твоєю звуся дружиною, Ти ж і безсмертних під владою маєш. Як я могла б на троян, гнівлячись, їм не кояти лиха?